Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Sljedeća tematika koji navodi, imam Osman uh, Ismail Sabuni, a to je vjerovanje u proživljenje i ono što će biti na sudnjem danu. Pa je to spomenuo, samo je to preletio, već šarijski tekstova način ja ko brzo to završio pa kaže wa yuminu ahli wahdini wa sunnah bil ba'th ba'd al maut yme kaže vjeruju sjedbenici di vjeri i sunneta u proživljenje nakon smrti na sudnjem danu kube kulni ma akhbarallahu subhanahu i sve ono Uh, I razlike stanja ljudi uh, fihi u al ko koje će biti na sunnjem danu. Fima jervune u wal, Al-Qune hunake fihi dhalike liomha ili u tom strašnom danu ono što je preneseno da će se desiti. Min ahvil kutubil uh, Eiman, od toga kaže da ćete uzmati da uh, se knjige djela u kojima je zapisana naša dijela, znači knjiga u kojima je zapisana naša dijela da će se uzman desnom rukom, lijevoj rukom voli džabeti, odgovaranje na pitanje, ili za sajeli zelazi ili obelabili, kaže od ostali stvari uh, u kojima ima musibeta zemljotresa i fitne koja na obećana da će se desiti na sudnjem danu fī dhālika yawm 'azīm wa tūm velikom danu wa ma'āmil hā'il to strašnom stanju minasirāt il mizān asirāta prelaka preko sirata mizana vaganja djela nešri suhuf dīliya suhufa fīhā mathāqīlu dharrī znači u kojima će biti zapisano i najmanji detalji što su urađeni ni na hajri vašer od dobra i drugi stvari. Ovde znači skratio je priču. I se znači, ima smisla da skrati. U glavnom znači uh, sekte koje su skrinile od Akidea svunodžama, po ovom pitanju se ne razila da se Ehlasunodžama. Ono što se dešava svunji dan. Jer kaže ono što se dešava svunji dan, kaže glavnom se Uh, osim oslim adetžin viđenja miđženja šanu i stvari koje, koje smo navodili. Kaže glavnom to je znači mi ne znam osim što spobiješ, obaviš od poslanika sallallahu uh, alejhi tako hoće biti tako prihvatamo i tako da kto su gaibiyat, tako to tumači šarim Maturidije. Znači tako se ne razilazi u ovim osnovnim stvarima koje su bavište da se desna su u njim dana. Uh, sljedeća stvar kojoj ona a to je šefaatul rasul. Da znači, će poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vojomeno radu dinu bi šefaat rasul li bi ahli tauhid. I kaže, vjeruju uh, sljedbenici, vjeruju suneta, kaže uh, da će uh, poslanik se načiniti šefaat, muzni bi ehlita vid. Onim grešnicama od ehlita vida misli se oni koji činili veliki grijeh. Oko toga je veliko razilaž. Najveće razilaženje oko šefate šefat šefaat onima koji su činili velike grijehe. Kama je naved je hadis sahih kao što hadisu an rasulullahi sallallahu alayhi ve sellem od poslanika sallallahu alayhi ve sellem pa je onda naveo hadis Abu Said ibn Hamdan u, u riwayatu od o od, od Enesa, uh, ani nebija poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao šefati li ahli min ummeti Moj šefaat je za ahli kebajem za one ko učinili velike grije od moga ummeta Međutim ovaj, ovaj hadis ima u sebi određen slabosti imao određene slabosti, preće je bilo e, da navede rivajete u koji su virodostojni, znači, mada je to potvrđeno, da će postanik, sad činit će facet onima koji su veliki griješnici, ali ova rivajet koji je naveo koji je bilježi Tirmizi i Hakim, i bejhe ki u njemu ima slabosti ibn Mađe, u njima je slabost, pa je bolje da ga, da ga nije spomenu. Znači ovo je potvrđena stvar u mnogim virdostim hadisima. Od abdulahim nomera, radi Allah ono, se prenosi također, preskačemo ovdje rivajte, da je Allah poslanti rekao hujir tu bedne šefati u obejine en jedhode, je pardon, šatru umet ili džene, kaže dat mi je izbor između toga da činim šefati i da uđe pola moga umeta u dženetu. Fakhtartu šifaat, kazi izabral san šifaat Liannaha a'ammu wa'akfa Jer san kazi, jer jer kazi To šifaat, činje šifaata Kazi, biće Više onje koristi I one obštej prirode Atravune Atravune, pardon Lil mu'minine, muttaqine La, wala kinnaha Lil kaže vi mislite da je to za mu'mine mutakije, ne kaže nego je to za muzni bine, one koji griješi, oni koji su uprljani, koji su grešnici uprljani sa grijesima, i je ga ima Mahmed i Ibn Mađe e, uglavnom na ovom mjestu bilo preće da, da spomine hadise u Bavari muslimo ovoj temi, onda navode također Ebu Tahir ibn Huzeymi od Ebu Horeira radijalahanu koji je došli a rasulala, mena sad u nas biše onaj poznati vjerovodoslovni hadis koji bilježi bilježega Buharija u svom Sahihu kaže upitanja Allahov poslanik sallallahu alajhi ve sellem pitao ga je ovo Allahov poslanik ko je najsrećniji čovjek sa tvojim šefatom na sudni danu pa je mu rekao poslanik sallallahu alajhi ve an hadal hadis kaže mislio sam svakako da me neće neće me pitati o tom hadisu Niko prije tebe. Lam lama ra'e tu min hadis. Kada sam vidio koliko tebe interesu zanimaj hadis. I, I ovo ovaj je tako znači. Abu Hurajra je sa druženjem salim sa Allahovom poslednika sam samo tri godine. A preneo je ono liko hadisa preko 5000 hadisa. Kako uspeo za te tri godine da prenese toliko hadisa? Uh, zato što je se družio s poslanikom sa selam, nimao šta dede nimao da čega da živi, spavao je u mešhidu. Uh, on sto bio bio s poslanikom sa selam i sve što je čuo prenosio je daovi poslanik sa selam za njega da mu se poveća, da mu da mu se poveća ahiv posle toga ni ništa zaboravljao. a onda je prenosio i nešto što druge stvari koje je čuo drugi ashaba Musa sahabi, tako zvani. Prenosio drugi ashaba i zato je Ebu Horejre došao, jel, sa, a, a, a, došao kao ravija koji je prenao najviše hadisa, duplo više nego ona koji nakon njega drugi porijed. A, pa mu je dovorio, poslanik sam. Samo sam je bi nas je bi šefati onakaj, majka, kaže, najsretniji čovjek sa mojim šefatom na sunnjem danu je men kale la ilaha in de la, kale sam min kibeli nefsihi. Kaže, ko kaže la ilaha ilala iskreno, min kibeli nefsihi Uh, od samog sebe da kažem znači iskreno od sebe. Uh uglavnom ovaj dodatak uvodim u krivu da NF si to, uh, to što je spomeno ovdje znači to nije uh, to nije znači potvrđeno u hadisu na takav način uglavnom da ne nedjeljom toga znači po osnovu hadisa je potvrđeno samo ovaj zadnji dio. Uh, pa onda spominje vjerovanje u Haudovu Kauser wa Ahlu Jannati wa Ahlu Nar uh, spominje vjerovanje u haud izvor i u kelcer koje će imati na sunje danu uh, onda stanovika jenera stanovika vatri kaže minuna bil haudi wal ketheri wa dhal min al mu'minin -mi, -mi, wahidin bi ghairi hisab vjeruju znači uh, ko vjeruje znači uh, selefovo bumeta vjeruju u izvor koji će imat na hiretu na, na, na, na sudni danu kausar takođe koji će biti dat Ostavinska sada ne bojdtaru ferik min wahidin kaže da će skupina od muwahida uči u džennet bi ghairi hisabi bez polagan računa Uh, uh, muhasabata fariqin minhum da će biti polaga račun skupina od njih i sire uh, lagan račun vojdhalu da khalobgen da će ući u džennet bighairi su'in yamasu bisoga da će neko zlo zadesiti wa da bi da je kazna neka, uh, da budu kažnjeni vojdhalu fariqin uh, min muznibihim takođe uvođene skupine od oni koji su bili grešnici u vatru sum i ataqahum Tome je takoom, kaže a zatim njihov ostobađan i izvatih hrađov minha, da će biti izvađen izvatrijjuillhakov bi Hvanih maline sebe puhum đene zatim biti izvađeni baterje i biti pridruženi onnim koji su prije njihušli uđenet Vola Volajuhaleduneune Finar, ni će biti vješnouvre. Emmel kohar za innehom ja Hludune fiha yukhladuna fiha bardun wala yakhruju minha abada on će vječno biti u njoj neće iz nje izaći wala fiha min min usati ahli al-iman ahada neće ostaviti u vatri od grešnika koji su umrli na imanu znači na tevhide nikoga kad tada će izaći iz iz džehennema, biti vraćan u džanet. Ovo je, znači, ahide, eh, suni, džemaju, ovo je to su vrlo bitna stvar. I, samo sa ovim se može razumjeti ono što je došlo, znači, ispravno razumijeti što je došlo, množstvo šarijaskih tekstova, prijetnja kao kazna za određene grijehe ko radi. Ako ovu, ovu stvar čovjek ne razumije, znači, imamo čovjek koji na imanu, na tebhidu, vjernik, i u rade određene grije je došla strašna prijetnja, da da da što imam kazao džehennam. I on ako pogrešno razumije ove šerijenske tekstove za određene te grijehe, može razumjeti i tako mnogi razumiju pogrešno da u stvari ako bude radio te grijehe da će biti u džehenmu nikad neće izaći iz džehennama. Što je po džehel veliki džehel ovih šerijskih tekstova. Naći ispravno je to da osoba koja na imanu na tevidi umre tako bez obzira na kojim grijehom umrla, uh, i bude kažnjena džehenskom matorom kad tad će izaći iz džehenama biće vraćena u džehen. Jo Ahhida Ahhla Sun v žema za razko drugi sekti, koji je dragč to tumače. Zatim govori o viđenju eh, mu'mina svoga gospodara na Hiiratu. V je še do Ahhla sunna,ker je svedoče eh, zjedbennici Suneta, en Momina je ravne rabbehom bi je da će mu'mini vidjeti svoga gospodara eh, tebarkevala svojim očima ijen zuruna i leghi gledače u njega alama vere da bi onako kako je došo pred usrednom hadisu an rasul sallallahu alajhi wasallam sa da u qouli innakum tarawna rabbakum i hadisu kojem kaže poslanik sallallahu kaže vidjećete vidjeti vaše gospodara kema tarawnal qamara laylat kao što vidite mjesec kao što vidite mjesec znači uh, kada je noć uh, noć vetra kada je pun mjesec Uh, hadis uh, spomenuli smo ga da da ga podježi Buhari je Muslim waqala tashbihu uh, wa qala ru'yati uh, bi ru'ya la li, li mar'i bil mar'i wal akhbar bi ru'yad fi ru'yati muharraja fi kitab uh, intisar bi turqha spomeni da on da ovi hadise koji su spomeniti o, o viđenju on kaže da on spomenuo u knjizi znači o kojoj smo već govorili da ona ta knjiga nije sačuvana uh, kaže o ovom hadisu je došlo poređenje kao što se gledamo znači, u vedro i noći gledamo pun mjesec dakle, tako ćemo vidjeti videći našeg gospodara što jasno se razumije znači, da ćemo viditi gospodara na suđem danu malo se da neko kaže pa dobro što ne znam šta je ovde čudno šta je znači, imamo znači imamo sekte koji su ovo zanegirali to smo već spominjali zanegiraoci viđanje našano na suđem danu iz razloga Uh, iz razloga tog što znači uh, ako potvrđujemo videte Lašano što znači potvrđujemo da jedno mjesto potvrđujemo jednu stranu kaže Lašano nije ograničena strano niti mjestom pa su onda zanegirali ovaj, ovaj hadis i uh, ovo što je došlo u vjerodostojnim hadisima uh, zasnovana na tome uh, da oni u stvari hoće je da uzviši se Allah dželešano time što ga neć što ga neće ograničiti nekim vremenom i mjestom pa su odbili ovaj hadis andalu san andalu san san san